Pista 27 Istoria culturii și civilizației șase roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 259 Figură pagina 258 Reprezintă o poză 3 temperamente umane Melancolicul, sanguinul, colericul Desene dintr-un manuscris din secolul 14 Încheiat figură. Știința cuprinde preliminarii, știința în Occident până în secolul X, aportul și difuzarea științei grecești și arabe, știința în secolul al XI-lea Enciclopediile, secolul al 13 lea noul sistem științific, Robert Grossetest și Roger Bacon, Dans Scotus și William Ockham, Cosmologia, astronomia și astrologia, meteorologia și optica, mecanica și magnetismul, matematica, geografia, geologia și mineralogia, începuturile chimiei, alchimia, biologia, zoologia și botanica, Albertus Magnus, biologia umană, medicina, marile epidemii, chirurgia, spitalele, organizare și asistență medicală, Științe teoretice și științe aplicate Trei exemple Preliminarii După o perioadă de 4-5 secole, de la Pitagora până la Heron din Alexandria, timp în care au fost scrise aproape toate operele originale grecești de geometrie, astronomie, mecanică și muzică, epoca în care Pax Romana s-a extins asupra unei părți a lumii orientale, a însemnat o eclipsă a genului inventiv în aceste regiuni. Astronomia s-a degradat relativ în astrologie, în timp ce geografia matematică, ilustrată de Eratostene și Ptolemeu, a devenit într-o câtva superficială și descriptivă cu Strabon și chiar cu Posidonios. O ghilimele știință romană, închid ghilimele propriu zisă, n-a existat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Excepție face, într-o mică măsură, doar medicina. Toți marii medici ai Romei, în paranteză, Dioscoride din Cilicia, Seranos din Efes, Asclepeiade din Prusa, Aretaios din Capodocia, Galenos din Pergam, Rufus din Efes, închid paranteza, erau de origine greci din Orient, încheiat notă 1. Personalități proeminente ca Cezar, Lucretius, Vară, Cicero, Seneca, Plinius cel bătrân au manifestat într-adevăr un interes pentru unele sau mai multe domenii ale științei, dar niciunul n-a fost un cercetător original, niciunul n-a arătat o adevărată pasiune a cercetării. Curiozitatea aproape nulă pentru știința abstractă, aplicația eminamente practică a romanilor, i-a îndreptat spre retorică, spre aritmetica comercială, în paranteză, pe care matematicienii greci au neglijat-o, închid paranteza, spre folosirea abacului și a calculului cu ajutorul degetelor, în paranteză, v-mic, mic punct, infra, închid paranteza, spre adoptarea unui sistem de numerație superior celui al grecilor. Noțiunile de matematică, optică sau astronomie rămâneau incluse în pregătirea inginerului sau arhitectului, iar geometria cea a lui Heron, mai degrabă decât cea a lui Euclid, era apreciată pentru utilitatea ei în agrimensură și alte măsurători de teren sau în lucrările de arhitectură, în paranteză vezi Vitruvius, închid paranteza. Preocupările științifice ale romanilor s-au rezumat în primul rând la compilarea unor lucrări cu caracter enciclopedic, Operele lui M. Mare. Terentius Varro, cu referiri la domeniile cele mai variate de la gramatică până la agricultură și istoria naturală a lui Plinius cel Bătrân, masiva compilație în 37 de cărți a tuturor noțiunilor științifice ale timpului, în paranteză și în care sunt citate aproximativ 500 de izvoare, închid paranteza, au rămas surse indispensabile și de prima autoritate până la sfârșitul evului mediu. Iar până în secolul 12 când au început să se difuzeze în Occident traduceri ale grecești și arabe, cu legerea cea mai amplă de observații asupra naturii. La acestea s-au adăugat compilațiile lui Macrobius Theodosius, în paranteză, sfârșitul secolului IV, începutul secolului 5, închid paranteza, Saturnaliile, cu un caracter mai larg divulgativ și îndeosebi comentariul său la Somnium Scipionis, în paranteză, un episod din Republica, închid paranteza, al lui Cicero lucrare ce populariza, fără suficient spirit critic, cunoștințele de matematică, geografie, astronomie și astrologie ale timpului. De asemenea, nunta filologiei cu Mercur, al lui Martianus Capella în paranteză, compusă către 470, închid paranteza, care transmitea câteva informații interesante de pildă asupra sistemului semi-heliocentric. În primele secole ale erei noastre, ghilimele sub dubla influența unei prea mari subordonări tehnicii de utilitate imediată și a unei intoxicări lente prin contactul cu misticile orientale, cu magie și neoplatonism, în paranteză, știința, numic punct, numit punct, Ovidiu Drimba, închid paranteza, era în plină decadență. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. G.B.J. Se scrie anu. În știința antică și medievală, sub red.lui taton. în paranteză v -mic -mic punct, bibliografia. închid paranteza, încheiat notă 1. Interludiul marcat între secolele 2 și 5 de către autorii creștini s-a manifestat într-un mod categoric-ostil față de preocupările științifice. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Conform w.t.sedvic se scrie s e d g w i -c k -a. and... Tyler, Justin Martirul, spunea că ceea ce este adevărat în scrierile filozofilor greci poate fi aflat mult mai bine în scrierile profeților. Clement din Alexandria, în paranteză numic punct 150 închid paranteza, îi numește pe filozofii greci hoți și pungași, care au dat drept originale rezultatele pe care le-au luat de la profeții evrei. Tertulian, în paranteză circa 155, circa 220, închid paranteza, afirmă cu insistență că, după cele scrise în evanghelii orice cercetare științifică a devenit deprisos. Lactantius, în paranteză, secolul IV, închid paranteza, vorbește în instituțiile divine despre ghilimele, falsa înțelepciune a filozofilor, închid ghilimele, ridiculizând doctrina sfericității Pământului și a existenței antipozilor. Până și Isidor din Sevilla, în paranteză secolul 7, autorul cele mai faimoase enciclopedii științifice elaborate în Evul Mediu Timpuriu, va declara că este un rău pentru creștin să se ocupe de cărțile, ghilimele păgânilor, închid ghilimele, căci cu atât se va dedica mai mult științei laice, la cu atât mai mult va spori păcatul trufiei în sufletul său. Încheiat notă 2. Totuși, origene, în paranteză 185-254, închid paranteza, va afirma că orice cunoaștere este un bun câștigat pentru perfecționarea spiritului și că studiul filozofiei, precum și al științelor naturale, nu este deloc incompatibil cu viața creștină. În sfârșit, Aurelius Augustinus, în paranteză, Sfântul Augustin închid paranteza, formulează în De Doctrina Cristiana un program cultural și în speță epistemologic perfect coerent, un program urmat de-a lungul întregului evmediu de către oamenii de știință, nume dintre cele mai ilustre aparținând bisericii. Și pentru Augustin, scriptura conținea întregul adevăr, dar pentru a o înțelege, trebuie să cunoști natura tuturor lucrurilor despre care se vorbește acolo. Biblia are un sens simbolic, care nu poate fi înțeles decât de cel care știe ce sunt în ele însele, toate acele lucruri în care trebuie căutate simbolurile. De aceea trebuie să ai cunoștințe întinse de științele naturii, în paranteză geografie, Mineralogie, botanică, zoologie, închid paranteza, de astronomie, de știința numerelor, pentru contemplarea rațiunilor eterne, de istorie și drept pentru cunoașterea societăților umane. În fond, Augustin îi invita pe oameni să cerceteze baza rațională a credințelor. Cu toată logica acestor opinii însă și cu toată autoritatea celui care le exprima, cunoașterea naturii a continuat să fie considerată, în paranteză față de scopul final al omului, mântuirea, în paranteză, de o importanță secundară. Ghidimele, interesul principal al observației fenomenelor naturale consta în a găsi exemple pentru adevărurile religiei și ale moralei. Din studiul naturii, oamenii nu se așteptau să extragă ipoteze și adevăruri științifice generale, ci simboluri eficace ale unor realități morale, Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1, a mare punct V mare punct. Hrombay, se scrie câră o bâie, ghilimele. Luna era imaginea bisericii care reflectă lumina divină, vântul o imagine a spiritului, safirul imaginea contemplației divine, în timp ce numărul 11, trecând dincolo de 10, care reprezenta ghilimele cele 10 porunci, închid ghilimele, era sinonim cu păcatul. Închid ghilimele. În paranteză, idem, închid paranteza. În general, liniile directoare ale acestui capitol urmează observațiile acestui reputat istoric al științei. Încheiat, notă 1. Mentalitatea medievală este o mentalitate simbolică, reamintește -re, Gastorf se scrie g -u -s -d -o -r f. Întreaga realitate atât a omului cât și a naturii este o expresie a planului divin, un ghilimele reflex, închid gilimele, o ghilimele oglindă, închid ghilimele, a voinței lui Dumnezeu. În paranteză, de aceea cuvântul latin speculum se regăsește în titlul unor enciclopedii medievale, închid paranteza. Gilimele, nu există nimic printre lucrurile vizibile și corporale care să nu aibă o semnificație incorporală și inteligibilă, închid ghilimele, scria în secolul IX Scotus Eriugena. Gilimele, această corespondență între sensibil și inteligibilitatea sacrului este clar pusă în lumină în cazul arhitecturii religioase și al decorației bisericilor, materializări ale enciclopediei medievale, închid ghilimele, în paranteză, g.gasdorf. Închid paranteza, vezi nota 2. Citesc nota 2. Chiar și Roger Bacon, în mod exagerat considerat adeseori fondatorul metodei experimentale, este obligat de mentalitatea epocii sale, în paranteză, secolul XIII, închid paranteza, să declare ghilimele. Nu există decât o singură știință, în paranteză, sapientia, închid paranteza, perfectă, dăruită de Dumnezeu numai omului cu un singur scop, acela al vieții eterne. Această știință este conținută în întregime, în revelație, în paranteză, in sacris literis, închid paranteza, dar ea trebuie să fie aplicată de dreptul canonic și de filozofie. Căci tot ce este contrar sau străin științei divine este eronat și zadarnic și nu poate avea vreun interes pentru neamul omenesc. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Această predilecție structurală pentru interpretarea simbolică apare limpede și în ghilimele bestiarii, închid ghilimele în acele povestiri cu animale care încă de la esop ilustrau virtuți sau vicii omenești. Tradiția esopică, apoi continuată de Seneca, în ales ale Castiones, naturales și de mai mulți autori greci, a culminat cu Physiologus, operă alexandrină din secolul II, tradusă în secolul V în latină și în numeroase alte limbi, operă din care s-au inspirat toate ghilimele bestiariile, închid ghilimele medievale. Nu numai părinții ai bisericii, ca de pildă Ambrozie, se refereau foarte des la animale ca simboluri morale, ci și un erudit din secolul XIII ca Alexander Necam. Mai afirma că se foarte populară sa compilație științifică de naturis rerum, cu scopul de edificare morală. În schimb, matematicile care n-aveau o semnificație morală directă păreau că nu sunt demne de atenție, cu toate acestea se atribuia o importanță unor pretințe atribute mistice ale numerelor. Astfel, Augustin spunea că, știința numerelor nu este creată de om, ci doar descoperită de om, ea rezidând în însăși natura lucrurilor. În secolul XIII alegoriile simbolice erau căutate și în ghilimele lapidarii, închid ghilimele, de la Teofrast și Dioscoride până la multe secole după Isidor din Sevilla, autori care vorbeau despre proprietățile medicale și magice ale pietrelor. Și în Naturalis Historia, a lui Plinius, era vie credința în magie, dar și după o mie de ani de la moartea lui Plinius, interesul pentru virtuțile magice și astrologice ale obiectelor naturale rămânea alături de căutarea simbologiei morale, o caracteristică foarte frecventă a modului în care se punea o problemă științifică. Nu numai Isidor din Sevilla, îi sfătuia pe cercetătorii timpului să studieze influența lunii asupra vieții vegetale și animale, ci de-a lungul întregului ev mediu și chiar până spre sfârșitul secolului al XVII-lea era curentă convingerea că între cauzele și evoluția unei boli, pe de o parte și fazele lunii sau mișcările astrelor, pe de altă parte, există o corespondență determinantă intimă. În evul mediu, așadar, atât pentru cercetătorii creștini, cât și pentru cei musulmani, știința rămânea cum observa Bernal, se scrie băier în ală, Un aspect de altminteri nu foarte important al marii încercări de a justifica ordinea divină a universului, ale cărei trăsături fundamentale erau date de revelație și susținute de rațiune, cu alte cuvinte de logică abstractă și de filozofie. Robert Grostest, se scrie g r o s s e t -e, s t e poate cel mai dotat studios medieval și, fără îndoială, cel care a avut cea mai mare influență asupra dezvoltării științei, considera științele ca un mijloc de a ilustra adevărurile teologice. El a întreprins studiile sale asupra luminii și a verificat experimental fenomenul refracției cu ajutorul lentilelor sub impulsul unei presupuse analogii dintre lumină și iluminarea divină, închid ghilimele. Nici chiar discipolul său, Roger Bacon, care îi trata drept ghilimele ignoranți, închid ghilimele, pe Albert cel Mare și pe din Achino, ghilimele, n-a pus niciodată în discuție faptul că scopul științei ar fi justificarea rațională a revelației. Unica diferență dintre ei este că Bacon a căutat o confirmare a credinței în experiență, în loc de rațiunea pură, închid ghilimele. Iar cei care gândeau altfel erau considerați eretici sau erau ignorați ceea ce nu înseamnă că știința și, în general, cultura medievală ar fi fost un monopol al bisericii și nici că, după cum susținea în raționalist, ghilimele secol al luminilor, închid ghilimele, clerul evului mediu ar fi fost în bloc dușman al rațiunii. Faptele însele sunt singurele concludente. Evident, de pildă, este faptul că întreaga școlastică a fost impulsionată de o credință în rațiune. Paradoxul în paranteză, dar paradoxul e doar aparent, închid paranteza, rămâne și faptul că majoritatea celor care s-au consacrat cercetării științifice, obținând rezultatele rămase în istoria științei, au fost oameni ai bisericii, călugări sau clerici, profesori ai facultății de teologie, ca din Achino, episcop ca Albert cel Mare, arhiepiscop ca Robert Gros Test, cardinal ca Nicolaus Cusanus și chiar papi ca Gerbert Daurilac. Papa Inocențiu al Doilea Ghilimele, este o realitate că știința modernă s-a născut în Occident, și numai în Occident, în sfera de influență creștină, deci acolo unde, conform afirmației secolului luminilor, ea ar fi trebuit să aibă cele mai puține șanse de a se impune, închid ghilimele, în paranteză, Gasdorf, închid paranteza. Fapt esențial și care le justifica activitatea de cercetători ai naturii era că toți aceștia au pornit de la premisa impusă ca un postulat, în paranteză, dintr-o convingere sinceră sau doar ca un abil expedient este irelevant, Închid paranteza că omul este dator să cerceteze natura, care este și pentru că este opera divinității și anume să o studieze cu posibilitățile și mijloacele pe care tot Dumnezeu le-a dăruit omului. Rațiunea, observația și experimentul. Figură pagina 263. Reprezintă o poză. Pitagora, sculptură în lemn de Georg, se scrie J O cu două puncte R G. Sarlein, se scrie S Y R L -i N. În paranteză secolul 15, închid paranteza. Domul din Ulm. Încheiat figură. Știința în occident până în secolul 10. În acest timp, în Imperiul Bizantin, știința anticilor se bucura de o înaltă prețuire. Operele lor erau păstrate cu grijă și mereu copiate. Compilațiile și comentariile erau larg difuzate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În secolul 2, la aproape 700 de ani de la moartea lui Euclid, teon din Alexandria editează elementele, text care a rămas la baza tuturor edițiilor succesive până în secolul XIX. Oribasius în paranteză circa 325, circa 400, închid paranteza, compilează o enciclopedie medicală de o inestimabilă valoare istorică pentru numeroasele extrase din opere azi pierdute. Etios, din Armida, în paranteză 502, 575, închid paranteza, redactează o compilație a scrierilor medicale ale lui Rufus din Efes și așa mai departe. Observații originale se pot găsi în comentariile de fizică ale lui Filoponos, în paranteză circa 525, închid paranteza, iar de patologie în lucrările lui Alexandros din Trales, se scrie Țârâle lui S, în paranteză 525, 605, închid paranteza. Conform www.tm.sedvic. Tyler, Încheiat notă 1. După închiderea Academiei din Atena, din ordinul lui Iustinian, în paranteză 526 paranteza, în secolul IX, are loc o renaștere a studiilor filozofice și științifice, în timp ce studiile umanistice au continuat să fie cultivate până la devastarea Constantinopolului de către Cruciada a iv -a, în paranteză 1204 închid paranteza, după care centrul intelectual bizantin și totodată știința greacă s-au deplasat spre ținuturile irachiene și persane. Dar, nici în Occident, Evul Mediu-Timpuriu n-a însemnat o, ghilimele, perioadă staționară, încât ghilimele. În istoria științei, sintagma adeseori folosită denotă o ignorare a faptelor. În sfera culturii occidentale, însă, problema dominantă a secolelor 6 VI și 8 nu era aceea de a crea noi concepții științifice, în paranteză, sau filozofice, sau teologice, încât paranteza, ci de a salva ceva din prețiosul patrimoniu cultural al Antichității aflat acum în primești și pe calea de dispariție. În acest sens, semnificativă este în primul rând activitatea lui Bertius. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Înainte de a trece la perioada lui Biotius, să amintim că înainte cu un secol, Augustin atribuia propozițiilor matematice o valoare absolută, propoziții de care se servea chiar în încercarea sa de a demonstra existența lui Dumnezeu. Dar interesul lui Augustin pentru matematică nu se limita la aceasta, faptul însuși că recunoștea un fel de primat al aritmeticii asupra geometriei permite să se presupună că el meditase serios asupra acestei probleme. Gilimele. O intuiție de o excepțională valoare, închid Gilimele a avut-o Augustin și în problema Gilimele infinitului actual, închid Gilimele în paranteză, în actul ca ceva realizat, nu un infinit în in potentia, virtual ca posibilitate, cum îl concepea Aristotel, închid paranteza. Augustin afirmă că este posibilă și că nu este contradictorie din punct de vedere logic noțiunea de ghilimele totalitate a numerelor întregi, închid ghilimele. Meritul intuiției lui Augustin este cu atât mai mare ghilimele cu cât conceptul de infinit actual este într-adevăr unul din cele mai delicate din întreaga matematică și va trebui să ajungem până în a doua jumătate a secolului 19 pentru o definiție pe deplin riguroasă științifică acestui concept, închid ghilimele. În paranteză, Renato Tisato în... Storia del pensiero filozofico e scientifico, volumul 1, sub Red. Lumare. l.geimonat, se scrie g y m n -t, v -mic d -mic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Ghilimele Ultimul dintre romani, închid ghilimele, și întemeitorul gândirii științifice medievale în Occident este considerat Biotius. Cunoscător perfect al limbii grecești, el... Este autorul unor inteligente compilații din scrierile lui Nicomacos din Gerasa, în paranteză, de Institutione Aritmetica, închid paranteza, ale lui Euclid, în paranteză Elementele, închid paranteza, Ptolemeu, în paranteză Astronomia, închid paranteza. Pe lângă tratatele de geometrie, așa numita ghilimele geometrie a lui Bertius, închid ghilimele, de aritmetică, astronomie, muzică, în paranteză, tratatul despre muzică a continuat să fie folosit printre textele școlare până în secolul XVIII, închid paranteza, pe care le-a compilat Bertius, a tradus în limba latină și a comentat isagoge al lui Porfirios și operele de logică ale lui Aristotel. Intenția lui declarată era să traducă în întregime opera lui Platon și Aristotel, ceea ce a însemnat naturalis istoria al lui Plinius pentru științele naturii, au însemnat pentru Occidentul medieval lucrările, comentariile și traducerile lui Boethius de matematică și logică, timp de șase secole, principalul izvor de informație și de studiu, până în secolul XII, când operele științifice grecești și arabe au început să fie traduse în limba latină. Vezi notă 2. Citesc nota 2. Și compendiul enciclopedic al lui Casiodor, Institutiones Divinarum et secularium, literarum, conținând foarte elementare noțiuni de matematică, astronomie, muzică și altele, are totuși meritul de a constitui o introducere bibliografică la studiul științelor. Am văzut mai sus, în paranteză capitolul 1, închid paranteza, că mare importanță a lui Casiodor în viața culturală a evului mediu timpuriu a constat în activitatea sa de conservare a tradițiilor științifice, prin obligația pe care a impus-o călugărilor săi de la mănăstirea Vivarium de a copia manuscrisele vechi, obligație care apoi s-a perpetuat timp de cel puțin opt secole, în toate marile mănăstiri deosebi benedictine. Încheiat notă 2 Uriașa enciclopedie compilată de Isidor din Sevilla în secolul VII, etimologie, pornind de la explicația, în paranteza adeseori fantastică, e adevărat, închid paranteza, a etimologiei câtorva sute de termeni, dădea cititorului noțiuni din diferite domenii ale științei și tehnicii, oferindu-i cea mai amplă sursă pentru o primă informare, un adevărat tezaur de cunoștințe foarte mult folosit în Occident, timp de cel puțin cinci secole. Această cea mai faimoasă dintre enciclopediile Evului Mediu, timpuriu, condensând în paginile ei 12 secole de gândire științifică, în paranteză și preștiințifică, inclusiv superstiții în paranteza, oferă o imagine concludentă a concepțiilor mentalității și cunoștințelor în jurul anilor 600-630. Pentru Isidor, de pildă, pământul avea forma de roată, înconjurată de apele oceanelor în jurul pământului, erau sferele concentrice ale planetelor, stelele fixe și, în ultima sferă, înălțimile cerului în care se lășluiau sfinții și fericiții. Isidor admita prezența în natură a unor forțe magice, nu confunda totuși astronomia care permitea studiul corpurilor cerești cu superstițioasa astrologie care se ocupa de horoscope, dar susține că aceste corpuri cerești exercită o influență asupra corpului omenesc și îi sfătuia pe medici să le studieze influența când își tratau bolnavi. În paranteză, de altminteri, nu numai de-a lungul întregului ev mediu, ci și, mult mai târziu, până în secolul XVII, se va menține credința, chiar printre medici, după cum vom vedea, că există o intimă corespondență între cauza, declanșarea evoluția unei maladii și fazele lunii sau mișcările astrelor. Închid paranteza. Cu venerabilul Beda ne aflăm în prezența unui caz esențialmente diferit. Ghilimele. În aceste secole notează cu mare punct brune, se scrie br 1 -E -T, în care contribuția științifică originală este aproape inexistentă, în care referirile la texte înlocuiesc chiar și în științele naturii observațiile metodic conduse. Închid ghilimele. Venerabilul Beda recurge la observația directă. Deși cunoștea limba greacă, cunoștințele sale provin exclusiv din surse latine. În lucrările sale, de ererum natura și de temporum ratione, care oglindesc și stadiul cunoștințelor erudiților din Occident, înainte de apariția traducerilor din greacă și arabă, sursele principale ale lui Beda sunt Plinius, Isidor și părinții bisericii. Prima operă expune un sistem cosmologic folosind elemente din Plinius, într-o viziune de ansamblu personală și cu un spirit critic superior lui Sidor. Universul lui Beda este ordonat de cauze și de efecte verificabile de rațiune, în paranteză v dumic micinfra paragraful ghilimele cosmologia, închid ghilimele, închid paranteza. De temporum ratione, opera sa științifică mai originală și mai importantă tratează probleme de ordin practic, legate în special de calendar. Încă din secolul II era noastră problema stabilirii datei Paștelor, în funcție de care variau și datele celorlalte sărbători religioase, dăduse loc multor controverse în sânul conciliilor. Dificultatea rezultat din faptul că noul calendar creștin era o combinație între cel ebraic, bazat pe ciclul lunar al lunei, și cel iulian, bazat pe rotația anuală a Pământului în jurul Soarelui, încât spre a calcula pentru fiecare an data Paștelor, durata anului solar trebuia combinată cu cea a lunii lunare.